Szenvedés gyökere a szellemi vakság. Mi lehet a közös a boldogságban, amit valamennyien annak nevezünk? Mikor szoktuk azt mondani, hogy boldogok vagyunk? Egy önfelett szerelmeskedés közben, gyermekünk, unokánk világra jövetelekor, meghitt családi együttlétek alatt, amikor ömbecsülésünket tápláló elismerés ér bennünket. Egy incsiklandozó közös vacsoránál, vagy amikor gondtalanul pihenünk a tengerpart fővenyén. Boldogságnak nevezzük, de ezek valójában kellemes érzések. Úgy tűnik az evolúció, mint aféle hormon hormon falatokkal igyekszik rávenni minket a túlélés és a szaporodás mutatványaira. Például a kötődést, a simogatást és a csókolózást oxitocinnal, a nevetést, az orgazmust és a napfényt endorfinnal, a táplálkozást a szexet dopaminnal, a kényelem és érzetet, a hierarchia mászókáján való felkapaszkodást szerotoninnal jutalmazza. Mi meg szerelmeskedünk, gondoskodunk az utódainkról, jókat lakmározunk, hajtunk sikerért, dicsőségért, hogy kapjunk egy kis hormonkát az idomártól de minket embereket se ejtettek ám a fejünk ládjára. A kellemes érzésekhez morált, értéket társítunk, költészetbe, művészetbe, tudományba csomagoljuk. Amikor az isteni színjátékot olvassuk, a Hamletet nézzük a színházban, a keresztapát a moziban, az operában Mozart Don Giovanniát hallgatjuk, a Sixtus Kápolna freskói csodáljuk, a kvantumfizika, a csillagászat, a bioinformatika eredményei előtt tátjuk a szájunkat, azért az mégiscsak több egy hormonpartinál. Úgyhogy az evolúciónak kéretik nem röhögni a markába. József Attila az eszméletben a pocsolyában fetrengő disznóhoz hasonlítja a boldogságot. Láttam a boldogságot én. Lágy volt, szőke és másfél mázsa az udvar szigorú gyöpénin bolygott göndör mosolygása. Ledölt a puha lanytócsába hunyorgott, röffent még felém, ma is látom, mi tétovázva babrált pihéi közt a fény. A koca boldogsága persze nem túl iridlésre méltó, hiszen legfeljebb a disznótórik tart. A költő metaforája is a tudatlanság az ártatlanság örömére épül, és visszanyúlik a bibliáig. Amikor Adam és éva az édenkertben az Úr tiltása ellenére esznek a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből, elveszítik ártatlanságukat. Kiszakadnak az Istennel való közösségből, és halandóvá boldogtalanná válnak. Mi késői utódok pedig hiába nem értünk egyet se a kollektív bűnösség elvével, se azzal, hogy az ősök bűneiért az utódokat kárhoztassák, meggondolatlan ősanyánk és ősapák cselekedeteinek következményeit a mai napig nyögjük. A buddhizmus szemben a paradicsomi bűnnel a boldogságot éppen a tudásban, a bölcsességben találja meg. Buddha szerint minden szenvedés gyökere a szellemi vakság, ami nem ostobaságot, hanem a tudatot beárnyékoló sötétséget jelenti. A szellemi vakságban szenvedő ember lehet művelt, tájékozott és agyafúrt, lehet sikeres az élet számos területén, mégis boldogtalan lesz, mert a szennyeződések elhomályosítják a tudatát, valja a buddhizmus. Különféle buddhista iskolák eltérő számú szennyeződést említenek. Leggyakrabban a telhetetlenséget, a kabzsiságot, ami az embert arra készteti, hogy önzését, mohóságát hatalommal biztosítsa, és igyekezzen tekintét kicsikarni maga számára, holott a valódi tekintét nem lehet kikövetelni, csak kiérdemelni. A gyűlölködés, a féltékenység, az irítség és a gőg lehetetlenné teszi az őszinte kapcsolatok kiépítését. Az önfejűség, az önteltség és az érzéketlenség pedig megakadályozza az embert abban, hogy megértse önnön korlátait. Ezért aztán a szellemi vakságban szenvedő, kielégületlen és boldog taram marad. A szennyeződések nem szüntethetők meg teljesen, de a higgadság és a belátás segítségével lecsendesíthetők. Butha szerint a szenvedés megszüntetéséhez, a boldogsághoz a középút vezet, ami elkerüli mindkét szélsőség csapdáját, a vágyak kielégítésében való topzódást, ami sosem hoz teljes kielégülést, mert csak újabb vágyak forrása lesz, csak úgy, mint az önsanyargatást, ami tönkretesz testet és lelket. Fél évezreddel később Horácius is hasonlóról beszélt, amikor Licinius Murénának az arany középutat ajánlotta követendő példaként. Albert Einstein úgy gondolta, ha a világegyetem működése belefér egy-két rövid képletbe, miért ne férne bele a boldogság képlete is két mondatba. Ez röviddel azután történt, hogy a Nobel-díj bizottság értesítette, neki ítélték a fizikai Nobel-díjat. A gondolatait leírta egy-egy szetlire, és Tókióban, ahol akkoriban egy konferenciájárt, járt, borra valóként odatta egy londinernek. Ezek a cetlik egy nap sokkal többet fognak érni, mint egy átlagos borra való, mondta a fiúnak. És eisten jóslata ezúttal ugyanúgy beválta, hogy korábban az általános relativitás elméletnél is. Közel egy évszázaddal később a jeruzsálemi Winners aukciós ház árverésén, miután a becsüssük a cédulák értékét 5-8 ezer dollárra tagsálták, egy nagyjából 25 perces licitálást követően 1 millió 560 ezer dollár keltek el. Kerülő úton bizonyítva, hogy van összefüggés a pénz és a boldogság között, ha nem is egészen úgy, mint azt elsőre gondolnánk. De mielőtt elárulnám, milyen mondatok szerepeltek a papír darabkákon, nézzünk néhány véleményt az egyik legismertebb közhelyről, hogy a pénz nem boldogít. Kezdjük mindjárt a szüleimmel. Apám megvetette a pénzt. Azt mondta, korrumpál. Ezek után nem meglepő, hogy a pénz sértődötten elkerülte a szüleimet. De őket ez nem zavarta. Minek pénzt gyűjteni mondogatták, hiszen munka mindig lesz, abból megélünk, ingyenes az oktatás és az egészségügy, ha megöregszünk, ott a nyugdíj, és vikent házra se érdemes porolni, hiszen ott a szakszervezeti üdülő. Hogy ezzel a szemlélettel miként lehetett apám külkereskedelmi kirendeltség vezetője, ráadásul a nagy kereskedő kultúrák egyik központjában, bejrútban, ahol az ókor óta főnícieiak arabok zsidók, később ügyes franciák és britek verték át egymást évszázadok során kicsiszolódó technikákkal. Hogy apám ezt miként úszta meg, nem is értem. Alig, hanem a naivitása lenyűgözte a profi kereskedőket. Valószínűleg olyan könnyű prédának tartották, hogy szégyelték volna becsapni. De nem csak a kereskedőtársakat ejtette ámulatba apám ártatlansága. A forradalom után, amikor a nővéremmel már mi is velük lehetünk Beirutban, Monsieur Fatál. Libanon és a közel-kelet egyik leggazdagabb üzletembere igazgatói állást ajánlott apámnak. Talán mutogatni akarta, mint egykor a ligetben a csodabogarakat, a nőt, a kétfejű borjút és a láncát szaggató erőművészt. Itt látható a kihalt naív tisztesség egyik utolsó élő példánya, csak tessék, tessék katonáknak, gyerekeknek ötven fillér. Vagy egyszerűen csak Kedvelte az öt nyelven beszélő, nyílt tekintetű szüleimet. De a szüleim inkább hazajöttek, a pozsonyúti négyes társbérletbe, ahova születtem. Pedig a valódi ok, amiért a külföldi kiküldetést vállalták, még úgy is, hogy a nővéremmel minket tuszként intézetbe kellett adni, éppen az elviselhetetlen társbérlet volt. A külföldi kiküldetés az összes pórolt, majd itthon eladott autó tűnt az egyedüli útnak, hogy megszabaduljunk a társbérletből, ahol négy idegen család jutott egy fürdőszobára, egy konyhára, mindennaposak voltak a veszekedések, ahol anyám állandó sírógörcsöt, én pedig kisgyerekként olyan tikkes arcrángást kaptam, hogy felnőtt koromra se gyógyultam ki belőle teljesen. A körfolyósós bérháznak gyerekként egyébként számtalan varázsa volt. Akkoriban lovaskocsival horták a jeget, és a fuvarosok harsány elnyújtott hangon adták az utca népe tudtára, hogy itt a jeges! A jégtömböket a gumikötényes marcon a férfiak csákányjal apróbb darabokra aprították, amit aztán a lakók vödörben vittek fel a jégszekrénybe. Az udvaron kintornás tekerte a verklit, a lakók a gang korlátjára támaszkodva hallgatták a zenét, és apró pénzt szórtak le neki. Az érmék pattogva ugráltak a keramit kockákon, a kintornás pedig hajlongva összegyűjtötte a filléreket, és a zsebébe tömkötte. Rendszeres látogató volt a handlé. Ő azt kiáltotta, ó, szeres, cipőt, ruhát, mindent veszek! Tőle féltem, mert a felnőttek azzal ijeszgettek, hogy a handlé a zsákjában elviszi a rossz gyerekeket is. Autóra valóta ugyan nem sikerült összesporolniuk a szüleimnek, de a félretett pénzből egy oldal oldalkocsis jáva motorkerékpárra azért futotta. Ki is nézték a szép piros motort, ami a lakáscsere alapjául szolgált volna, ám az utolsó pillanatban apám úgy döntött, hogy ez tisztességtelen kufárkodás lenne. Nem vagyunk handlék. Közölte. Az összes megtakarított pénzüket hazahozták és elvitték a Magyar Nemzeti Bankba beváltani. 1958-ban 11 forint 50 fillért adtak egy amerikai dollárért. Mindenki tudta, hogy ez nevetséges összeg, csak a nyugati turisták átverésére és a külkereskedelmi mérleg kozmetikázására szolgált. Amikor a szüleim közölték, hogy ők ezen az árfolyamon szeretnék beváltani a spórolt pénzüket, a bank megtagadta a tranzakciót. Gyanút fogtak. Akkoriban a hiánygazdaság idején általános volt a csendcselés. Pontosan kidolgozott logisztikája volt, nyugatról amerikai cigarettát, viszkít, orkánkabátot, nyát volt érdemes behozni, amit a bejáratott trafikosok értékesítettek. Törökországban a bőrkabát, Jugoszláviában a farmer, Csehszlovákiaban a tornacipő, Lengyelországban a párnaciha volt a sláger. Mindenki tudta, hogy hol mit érdemes vásárolni, és hol mit lehet a legjobb áron eladni. Jugoszláv dinárból így lett magyar forint, abból cseh korona, NDK márka és lengyel zloty, így ford szövetségbe a nagy Oroszország kovácsolt a frígy. A külszolgálatosok autóra gyűjtöttek, aranyot hoztak haza eladásra, és mindez az állami is a közerkölcs hallgatólagos jóváhagyásával történt. Ha a normalitásnak elfogadott közgondolkodással szemben valaki a spórolt pénzét bagóért akarja beváltani, akkor annak a hátterében csak valami átláthatatlan, Raffinált trükk lehet, amit ki kell vizsgálni, mert ekkor a hülye nyilvánvalóan nincs, gondolta a Magyar Nemzeti Bank éber hivatalnoka, aki, mint oly sokan azóta is, nem látott lényegi különbséget a hülyeség és a tisztesség között. Hosszas kérvényezésbe és utána járásba tellett, míg apánnak végre sikerült elpocsékolnia a pénzünket, és maradt a társbérlet. Pontosabban maradt volna, de azt a kiutazás előtt ingyen kölcsönadták egy kollégának, aki a hazajövetelünk után nem volt hajlandó visszaadni. Nincs hova mennie a családjának, mondta. Így aztán nekünk nem volt hova menni. Mi a nővéremmel visszakerültünk az intézetbe, a szüleimet pedig nagybátyámék fogadták be az egy hálószobás lakásukba, ahol ők már hárman éltek. Végül egy barát nem tudta tovább nézni szüleim élhetetlenségét, átjátszotta disszidens rokon a másfél szobás lakását Budán, a keleti utcában. A félszobában szobában nőttünk fel a nővéremmel, és abban a kis lakásban éltek a szüleink a halálukig. Ellenpélda. Osó, valódi nevén Rajnish Chandra Mohan Jain, indiai misztikus, spirituális vezető, aki botrányai ellenére sokáig népszerű volt szülőhazájában, az usa és Nyugat-Európában. A 60-as-70-es években a hippi korszak, a szexuális forradalom és a vietnámi háború idején sok fiatal követője a korrupt hatalom és az elanyagiasodott polgári társadalom elleni lázadásként élte meg a spiritualitásnak ezt a formáját. Usó elmélyült filozófiai és vallásos ismereteit pszichoterápiával, okkultizmussal és meditációs seanszokkal ötvözte, így ébresztgette a tanítványai tudatát. A szexgurúnál, ahogy Osót emlegették, az ébresztésbe a tanítványokkal való szexuális kapcsolat és kábítószerparti is belefért. Az a hír járta, hogy a spirituális tanításainak helyszínei olyanok voltak, mint a ötvözték volna a vidámparkot, a bolondokházát, a templomot és a bordéházat. Egy nap Osó feladott egy hirdetést, hogy tanfolyamot indít a boldogságról, de csak olyanok jelentkezhetnek, akik bizonyítani tudják, hogy legalább egymillió dollár készpénzük van. Amikor személyre vetették a kirekesztő megkülönböztetést, Osó azzal magyarázta, hogy az emberek többsége azt hiszi, ha lenne egymillió dollár készpénze, akkor boldog lenne. Ezeknek az embereknek van, így ők már tudják, hogy ettől nem boldogok. Jöhetnek a tanfolyamra. A tanfolyamnak aztán busás ára volt, mert Osó ugyan azt vallotta, hogy a pénz nem boldogít, viszont nagyon szerette a brilliánsokkal kirakott aranyórákat és a Rolls-Royce autókat. Sikerei csúcsán 93 rojszrójza volt. Valahogy úgy gondolhatta, mint Budi ellen, hogy a gazdagság azért mégiscsak jobb, mint a szegénység, már csak anyagi szempontból is. Osót kimondottan irritálták a szegények. Ami egy spirituális vezetőnél nem kifejezetten érdem, viszont alig, hanem, ez volt az oka, hogy számos gazdag üzletember is a követői közé szegődött. Hiába vallja szinte valamennyi vallás az adakozás örömét és erkölcsi kötelességét, Osó bizonyára legyintett volna a számomra rokonszenves inka bölcsességre is, hogy nem az az erős, aki képes másoktól elvenni, hanem aki adni tud. Pedig pszichológiai kutatások is alátámasztják az adakozás hasznát. És nem úgy, ahogy hétköznapi adgyal sokan gondolnák. A vizsgálatokból az derül ki, hogy az adakozás több lelki örömöt nyújt az adakozónak, mint a megajándékozottnak. Az agy jutalom központja, a középagy, jobban szikrázik, amikor az ember nagyvonalú. Vagyis a pénz boldogít, de főként akkor, ha másokra költjük. A profiták, akik a különböző vallások alapkövetelményévé tették az adakozást, úgy tűnik, tudhattak valamit a lélek rejtelmeiről, szemben azokkal, akik nyilván magukból vagy szomorú tapasztalataikból kiindulva, a nagy lelküség és a jótékonyság mögött is mindig önző anyagi érdeket gyanítanak. A kutatások szerint, ha az alapvető szükségletek már teljesültek, a jobb anyagi helyzet nem jelent nagyobb boldogságot. Például azokban az országokban, ahol az utóbbi időben számottevően növekedett az életszínvonal, az emberek nem érezték magukat boldogabbnak. A hirtelen meggazdagodás, ezt például milliárdosokkal is vizsgálták, és különösen a hedonizmus hosszú távon nem okoz boldogságot. A hatalmas vagyon felett érzett öröm egy idő után megszokottá relatívvá válik és beáll az egyensúlyi állapot úgy 60-70 százalék körül. Vagyis, akár milliárdos valaki, akár épp csak elfogadható anyagi helyzetű polgár, ugyanúgy az átlagosnál valamivel boldogabbnak, de tökéletesen boldognak, mégsem fogja magát érezni. Nem húzom tovább az időt, elmondom, mit írt a boldogságról Albert Einstein a kétszetlire. Az egyiken az állt, ahol akarat van, ott út is van. A másikon pedig az volt olvasható, hogy a nyugodt, szerény élet több örömet okoz, mint az állandó zaklatottsággal járó siker Minden tiszteletünk ellenére az E egyenlő MC négyzet képlet azért szellemesebbnek tűnik. A boldogság másik meghatározása, hogy akkor vagyunk elégedettek, ha a vágyaink és a lehetőségeink találkoznak. Ebből a szempontból kétségkívül jó megoldás a buddhizmus, ami a szenvedés megszüntetésére a vágyaktól és a ragaszkodástól való megszabadulást ajánlja. Logikus, ha nincsenek vágyaink, úgy egészen biztosan egybeesnek majd a lehetőségeinkkel. Legyenek bármi szerények is azok. De hiába a logika, az emberek a boldog élethez, a sikerhez, mégis inkább a világsztárok, a milliárdosok és a világhírű tudósok életmódját kötik, nem a buddhista szerzetesek, vágyaktól megszabadult kolostori életét.